Nem tudom, tényleg megolvattam, hogy jaj, az enyém. Egyébként a feleségem itt ő. És, és gondolom, hogy ha, ha már hazahoztak egy, egy gyereket, talán már tudod, hogy mi volt bennem, mert benned is voltak. Ez egy csoda. Az élet az egy csoda. Nem, nem lehet másképpen mondani. Ez egy csoda. Nem tudom, hogy hogy működik. De működik. És, és megszületik ezeket a gyereket, hazahozunk, és, és rájövünk, hogy micsoda nagy felelősség. Micsoda nagy felelősség. Ha, ha, ha nem vállalom ezt a felelősséget, ez, ez a gyerek ez nem, nem marad életbe. Függ tőlem. És ez pontosan, amit a Biblia ír a a, a Zsoltárokban. A, ez a 127. Zsoltár, van egy ige vers. Azt mondja, hogy a gyerekeid az örökké valótól kapott örökséged jutalom kezéből kért egy gyümölcse. A másik fordítás, másik magyar fordítás azt mondja, hogy ez anya mély gyümölcse. Én nagyon szeretem ezt, mert én nem tudok azonosulni a mé gyümölcsével, de, de én már szeretek kértészkedni. Uh, mint férfi, én tudom, hogy állítólag van egy idő, amikor ültetni kell, ugye? És utána locsolni kell, és vár, várod egész nyáron át, azzal a reménnyel, hogy lesz gyümölcs, ugye? Szímarci. És, um, és a Biblia ezt, ezt, uh, ezt állítja, hogy ezek a drága babák Istentől van, örökség, kincsek, gondoskodjunk róla, mint egy kert, azzal a reménnyel, hogy legyen gyümölcs. Ezen az első előadáson fogunk öt, öt egyszerű dolgot, öt egyszerű dolgon megnézni. És egyébként mondom, hogy sok tanácsadást Nincs. Szóval nem vagyok szakember, van tíz év tapasztalatom. Sok dolgot én fogom úgy mesélni, mint hogyha ez ami működött nekünk. Ezért csináljunk ezt, mert átgondoltunk, megnéztünk példákat, mi úgy döntünk, hogy ez a legjobb. Sok, sok dolog az csak tanácsadást. Én remélem, hogy, hogy segítség lesz nektek. Um, talán némelyik tanácsadást amit adok, vagy példát, amit adok, az, az szúrni fog a szemed egy kicsit, mert, uh, mert van egy pár dolog, am, amit uh, mi másképpen csináljunk, um, és nem mondom, hogy a másik előadáson nagyon tisztel lesztek azzal, hogy miért. Jó? De elsősorban én szeretnék így kezdeni, hogy, hogy az első dolog, amit kell csinálni azzal a kisbabával, az Alapozd meg egy biztonságos kapcsolatot. Ez, ez ami ösztönösen jön nekünk, amikor hazahozunk a babát. Nem, nem akarunk lerakni. Csak akarunk fogni, és tudod, puszítani minden, minden kis, tudod, kis lábácskát, a kis ujjácskát. Nem akarunk, hogy aludjon át. Tudod, mi csak... Ja, mi akarunk kapcsolatban lenni ezzel a kisbabával. És, és, és lefekszünk este, és mi hogy ki, ki lesz? Ki, szó, ki van benne? Tudod, milyen ember lesz belőle? És, és sok mindent, amit teszünk az első két évben, az arra szolgál, hogy alapozunk egy biztonságos kapcsolat a babával. Hogy a baba, ahogy nő föl, az tudja, hogy anya, apa szeret engem, van helyem ebben a világban, van helyem ebben a családban, és, és fontos vagyok emiatt. Értékem van, tudod, értékem van, nem, nem csak azért, mert jól teljesítek, iskolában, vagy, vagy gyorsabban futok, mint a többi. Értéken van, mert szeretve vagyok. Biztonság Biztonságban van egy gyerek, egy családban. És az az, az első dolog, amit szerintem nagyon fontos. És um, az első dolog, ami talán szúrni, fogtok, szúrni fog a szemeteket, az, hogy, hogy hívd be a babát egy felnőtt világába. Melendával um, mi, mi körbenéztünk sok, sok családra. Mi néztünk, hogy hogy csinálják ezt, hogy, hogy ők csinálják. Láttunk, hogy, hogy vannak családok, ahol rend van, vannak gyerekek, akikkel mi szívesen leültünk megbesz, beszélgetni. Voltak viszont gyerekek, akik menekülni akartunk, mert államon rúgtak, meg, meg tiszteletlenül beszéltek. És, és rájöttünk, hogy, hogy ez, ez egy alapelf, az, az, az fontos. Ez egy felnőtt világ. És, és mi befogadjunk ezt a babát ebbe a felnőtt világba. És az ellentét annak az, amit sokszor elhangzok a modern kultrában, hogy, hogy a gyerek az a család közepe. Emlékszem, az, az apusom mindig mindig mondott Oliverről, hogy a főnök. Mi mondtuk, hogy Na, mikor lesz ebéd? Hát, kérdezünk a főnök. És, és így ment egy-két-három hétig, amíg nem mondtam, hogy figyelj, drága apusom, Az a gyerek nem, a főnök. A, a <gül> Mi befogadtunk őt a, a házunkba, a, a családunkba, a, a világba. Nagyon fontos, nagyon drága, de ő nem a főnök. Én, én nagyon bátorítalak titeket, hogy ne, ne alakíts családot, ami ilyen gyerekcentrikus. Tudod, talán, uh, talán tudtok csinálni egy pár évig, de higgyetek el, amikor az a gyerek két éves, három éves, nagyon fáradtok lesztek. Amikor öt éves, hat éves, rá fogsz jönni, hogy, hogy a másik felnőtt barátaid ők nem akarják látogatni, mert, mert nem tudnak veled beszélni. Mert ez egy gyerek állandó maszkál, ahova akarja. Nem tudok kimenni a világba vele, mert, mert, mert ő gondolja, hogy ő a világ közepe. És szerintem ez, egy, ez csak egy alapelv. Elég egyszerű. De ki kell találni, hogy, hogy, hogy, hogy alkalmazható. És, és nagyon jó volt. Együtt csinálni ezt Mülendával, mert állandóan, tudod, hétről hétre, holnapról, holnapról le, beszéltek, leültünk le megbeszélni, hogy hogy csináljuk, hogy csináljuk ezt, uh, és, um, és, um, és próbáltunk egy, egyensúlyt hozni egymáshoz. Amikor láttam, hogy uh, Mülenda nagyon fáradt, mert kezdett forogni a gyerek körül, mondta, hogy figyelj, ő nem a főnök. Le lehet rakni. Lehet, lehet felhívni nagyit. Lehet pihenni. Lehet, lehet mondani a gyereket, hogy most nem. És szerintem ez működik, főleg, hogy az első az már történt. Ha a gyerek azt tudja, hogy biztonságban van, azt tudja, hogy az nem utasítást, amikor mondjuk, hogy most nem. De még mindig a, igazán egy, egy olyan korszakról beszélünk, ami nem, a, tudod, a gyerek nem beszél, ez az első két, a, két év szolga. Egy harmik dolog, ami nagyon működött nekünk, az, hogy mi használhatunk, az első évben egy, egy, uh, egy rugalmas napi rendet. És nem akarom nagyon részletezni, de nagyjából egy három órás uh, ciklus volt, főleg az elén. Evés, játszás, alvás. És így ment minden három óra kb. És persze, ahogy növekedett a baba, kiesett különböző ettetéseket, már kezdett jobban aludni, de mi használtunk egy rugalmas napi rendet. A napi rend az segít az anyának nem tudod parázni, hogy mi a probléma a babáról, mert tudja, hogy Tegnap, ez, ez volt a menetrend, ma ez lesz. Tudja, hogy ha sír, és csak fél órával ezelőtt evett, nem éhes, nem az egy sír, mert éhes, más gond van. Az, az ad egy, egy, egy rend az élethez, hogy segít, hogy, hogy ne, ne állandóan konfliktusban van, főleg az anyuka, aki ott van. Hogy a drága kis babáma, sír, mi, mi van, mit kell csinálni onnan? Oh, no. Azt tudja, hogy ja, tényleg, um, három órája nem aludt, leteszem. Napi uh, És ez kicsit az ellentét annak a, a filozófiának, ami azt mondja, hogy um, csináljuk mindent, amit a gyerek mond. Vannak olyan, uh, egy, egy olyan, filozofia, ami azt mondja, hogy ha a gyerek sír, akkor etest. Mert biztos az a probléma. De nem biztos, hogy az a probléma. És talán hosszú, hosszú távon azt tanítod a gyereket, ha, ha depressziós vagy, ha valami fáj, ha valami gond van, egyél. Tudom, hogy te, meg én, mi is olyanok vagyunk, ugye? Amikor van valami probléma, hova van a csoki? Tudod? De, de ez nem... Ez nem, ez nem, nem jó uh, betanítás. Ez nem, nem jó szokás. Egy napirend az, az nagyon segít. De én mondom, hogy legyen az a napirend rugalmas. Tudod, a napirend nem a király a házban. Uh, nem kell percre-percre nézni, hogy Tudod, gyorsan hazamegyek, mert most jön, a, most jön a, a, az ebéd. Szó. Szóval, legyen rugalmas. Lesznek olyan napok, amikor csúsztatni kell dolgokat ide-oda. Nekünk, ami, ami nagyon nyilvánvaló volt, hogy, hogy a, a, a dolgoknak a, a sorrend sokkal fontosabb volt, mint a napi perc. Hát a gyerek nem tudja, hogy, hogy fél kettő, vagy, vagy háromnegyed kettő. A gyerek azt nem tudja. De tudja egy idő után, hogy a játszás után jön alvás. Amikor felébredek, éhes leszek, és ott van a kaja. Szóval azt tudja, hogy ez, ez lesz a menetrend. És, és szerintem mi tapasztaltunk, hogy ez a napirend, rugalmas napirend az adott egy kis biztonságot nekünk, a gyerekeknek. És, és szolgált arra, hogy, hogy kicsit jobban tudtunk elvárni, vagy várni, hogy, hogy mi lesz a, a napó. Mi tudtunk jobban programokat szervezni, mert tudtunk, hogy hát, ilyenkor éber, ilyenkor alszik, uh, ilyenkor tudunk menni, ilyenkor otthon kell lenni, és tudtunk, nem, volt, nem voltak nagy meglepetések napról-napról, mert tudtunk, mert, mert lett egy, egy rend. A rendnek az egyik része, az alvás. És um, szerintetek aludni, ugye? G igen? Sőt, ja, szerintem alvás az Istennek uh, egy ajándék uh, számodra. Uh, és és azt értem, hogy ajándékoz a babának alvást. Ez kicsit furcsa, Tudom, most karácson volt, mi ajándékoztunk játékokat a gyereknek. De én mondom, hogy ajándékoz alvást. Ti is tudjátok, hogy, hogy nagyon a, nagy áldás, nagyon jó dolog aludni, pihenni. A gyerekednek szüksége van pihenésre. És ha hiszed, ha nem, segíteni kell, tanítani kell ezt a gyerekednek. És igazán az anyukák, ti is tudjátok, hogy mennyire szükség, szükséged van az alvásra. Így működött nekünk. Mi megint az alapelvek miatt, mi akartunk Tudod, felnőtt világban nevelni a gyereket, miért akartunk uh, uh, nem forogni a gyerek körül, miért akartunk igazán dönteni, hogy merre megy a család, mit csináljunk. Mi tudjunk, hogy a gyerek az nagyon intelligens, de, de tudatlan. És mi úgy döntöttünk, hogy mi fogunk betanítani őt aludni így. Mi leraktunk, és becsüktük az ajtót. Oké, okay, nem, nem úgy kunk, és, és tudom, sokszor nem annyira jól működött. Jó? Sokszor sírt a gyerek, és mi ott kint álltunk, hogy Na, mi, mi, mi történik? Sérülni fog, utáni fog minket. De mégis nagyon rugalmasak voltunk, bementünk néha, hogy gyakran, oké, okay, gyakran. Hát igazán Oliverrel volt egy időszak, amikor nagyon síros, és, és, és amikor legyugodott, akkor megint mondtuk, hogy jó éjszakát, és, és mentünk ki. És igyekeztünk, nem mindig jól működött. Egyébként, amikor a saját családomról beszélünk, tudnod kell, hogy nem vagyunk tökéletes. Nem mindent, amit mondok, az, az tökéletesen tudtunk csinálni. De alapelben az volt, hogy letegyünk a gyereket alván, vagy, bocs, ébren, és és segítünk neki tanulni, milyen érzés a saját ágyában, ott a kedvenc macia mellett uh, aludni. Megint látunk olyan, olyan um, példákat, amit uh, mi nem akartunk ismételni. Amikor uh, altattak a babákat, asszik, és asszik is. Lerakják is. Elmenjük. És ahogy az ajtót behúztak utána, műe, mert a baba azt, azt rájött, hogy most a ringatás az hiányzik. És, uh, szóval mi, mi úgy döntöttük, hogy tök jó lenne, nem? Hogy a gyerek ezt tudjon elolni magától. És, um, és igyekeztünk mindig ébren lerakni. Persze, sírt egy kicsit, persze, néha kellett bemenni, nyugtatni, hogy ne, ne félj, itt vagyunk. Nincs semmi gond, csak segítünk neked aludni. Én, én mindig paskoltam a oliver És így volt. És legyugodott és kimentem. Ez, ez igaz a pihenéseknél, meg az esti alvásnál is. Az esti alvás, van egy kis történetem, hogy uh, Oliver talán három éves vagy három hónapos volt, KB, nem emlékszem. És én eléggé biztos voltam, hogy uh, én azt hiszem, hogy el tudna aludni az éjszakát. Nem tudom, valahogy mi beszéltünk arról, hogy talán nincs szüksége a szoptatást, az éjszaki szoptatást. És uh, mi ezt megbeszéltünk, és azt megbeszéltük, hogy ma este, engedjünk sírni egy kicsit. Szóval tipikusan, nem tudom, mire, hajnal kettő-három körül kezdett sírni, ahogy szokott. De hallottunk, hogy nem volt az a kétségbeesve, hogy és vagyok! Inkább csak, hogy e itt szoktam ébredezni ilyenkor, de nem tudom miért. Csak sírt. És ilyenkor... E ő aludt a mi mert igazán csak egy egy szobás, lakásban voltunk. Ott volt a, a mi és uh, Éber, Merendával együtt mi éber, vagyunk, halljunk, hogy Jáááá". és Merende mondta, hogy ah, megyek. És én mondtam, hogy várj, várj. Én nem tudom, miért mondtam, én mondtam, hogy hat perc, jó? Hat perc. Hat nem tudom, öt, az kicsinek tűnt, nem tudom, tíz, az sok. Nem tudom, hogy ki tudtunk bírni tíz percet, de én mondom, hat percet, jó? Jó. Én azt hiszem, hogy Oliver visszaadtatta engem a sírással, mert én nem emlékszem, hogy mit történt. De reggel, mert rendben mesélt, hogy képzeld el, abba hagyta a sírást, és néztem az órát, és hat perc volt. Oké. És onnan ő átolódta az éjszakát. Csak ez, erről mesélek, mert nem kell nagyon félni a sírástól. A sírás nem mindig, nem mindig azt jelenti, hogy meghal a gyerek, ugye? Szerintem ritkán. De azért a többi dolgot helyen kell lenni. Biztonságos helyzetben van a gyerek. Érted? Tudja, hogy szeretve van? Tudja, hogy ott vagy? Tudja, hogy ha bajban, valóban te jössz? Megmenteni Hős. Itt vagyok, apa. Mindig akartam szuperhős lenni. Azért vállaltam gyereket. És, és utána kell, kell jó, jó gondolkodni, hogy tudod, az alvás jó dolog. Jó, az alvás jó dolog a feleségemnek, mert ő nem alszik most. Jó dolog a gyereknek. Akkor tegyünk ki így. Én így ajánlanám. Nagyon bátorítalak titeket csinálni így. Én tudom, hogy a másik gyereknél, harmadik gyereknél kicsit netszesebb, főleg, hogyha egy szobában vannak. Talán Benjamina, a, ő a második fiunk, 7 éves. Mindig, mindig a fértettünk vagy féltünk Olivért, Érted, hogy jaj, Benjamin fog fölébredni hajnalban is, fölébreszteni a tesóját, és mindig uh, uh, megmentette Benyámint a gyerekszobából, de emiatt uh, igazán Benyámint nem, nem jó alvó volt, mert sokszor aludt, nem tudom, kilenctől hajna ötig, nem tudom, csak, és, uh, és nem, nem aludt tovább. Amíg nem rájöttünk, hogy Oliver is meg kell szokni, hogy van egy baba a szobában. Ő is meg kell szokni. És néha ébred fel, hogy abba azt a sírást! Érted? Neki is kell megszokni, hogy ő nem a család központban van, de vannak mások a családban, akik tanulnak aludni, néha sírnak, néha zavarnak a békét, de, de meg kell tanulniuk. Most most abban a helyzetben van, hogy minden három gyerek egy szobában vannak, és ha az egyik leesik az ágyról, ami néha történik, és sír, akkor leg, ja, szerintem legtöbbször a másik kettőt nem, nem, nem tudnak róla. Szóval meg, megtanultak, hogy mi egy szobában asszuk el, ha az egyik köhög, ha, ha az egyik felsír, mert rossz álmai vannak, ha valaki kimel, ki, kimegy pisilni, Valahogyan megszoktak, hogy ez, ez a családunk. És, és meg egy dolgot az alvásról. Szerintem ez az alvás igény az, az a felnőtt kórig fontos. Beszéltünk tíz évvel ezelőtt egy pedagógussal, aki azt mondta, hogy szerinte a legtöbb Fegyelmezeti probléma az iskolában az alvatlanság miatt van. A gyerekek fönnmaradnak 9-10-11-ig tévével, nem tudom, nem jól alszana, nem jól kialudnak magukat, korán felkelnek, bemegy az iskolában, és um, nem tudnak kezelni a napot. És um, nem tudom, nem csak pedagógus volt, de ez a, ez a hölgy, aki mondta, négy darab nagyon tiszteletteli, teljes tinédzserje volt, akik szeretik otthon lenni az anyukájukkal, az apukájukkal. És uh, mi látunk azt a példát is, mondtak, hogy hát jó, nem csak szakember, itt, itt egy élő példa annak. Azt mondta, hogy az, az alvás fontos, pff, elhiszem. Elhiszem, mert sikerült neki. És, uh, és nagyon okos, uh, jó fej, fejű gyerek, gyerekük volt. Megvan, megvan. Szerintem az utolsó dolgot, amit nézünk most, tessék, házasodj meg újra. Oké, okay, én nem, nem mondom, hogy keress egy másik párot, de házasodj házas meg újra. És um, ez egy. Ez egy, ez, egy uh, ez egy kicsit kényes téma, ugye? Uh, de, uh, de én, uh, én eskütem belandával a bíró előtt, a családom előtt hogy uh, amíg nem, nem, hogy, hogy, hogy mit mondtam? Amíg nem, a halál nem. Halál nem elválaszt. Igen, a halálról van szó, jó? Ugye? Halál. Szóval a halál komoly voltam, hogy, hogy, hogy vele leszek a halálig. A Biblia használ egy másik kifejezés. Azt mondja, hogy egy test. Szóval a férfi, a nő együtt jönnek, és egy egy test, egység. Ha kérdezitek, hogy, hogy milyen lényeg a házaságnak, én azt az egy szót mondanám. Egység, egység, egység. De jön a baba, ugye? És valahogyan beférközik a férj és feleség között. És tudom, hogy főleg a, a, a, az anyukák, ti, ti azt ezt terhet a legjobban. tudom mert Mit tudunk pelenkázni, de sok mindent nem tudunk. Szóval, nem mindent tudunk csinálni. És, és egyébként az anyja szív, az, az gyönyörű. Ott van, segíteni, szolgálni, és az anya az, az meghalna gyerek, gyerekért valóban. Nem, nem, nem csoda, hogy görögben egy külön szó van az anya szeretetnek. Mert olyan más. Ugye? De, de ne engedjetek, hogy ez a baba, az marad a férj és feleség között. Lesz, lesz, egy, lesz egy pont, amikor, amikor újra kell házasodni. Amikor újból kell egységet, egy test lenni. A férjedel, a, a, férjed a feleségedel, hogy neveljünk gyereket a, a házassági kapcsolatból. Tudod? Egységesen. És szerintem sok rossz példát látom ebből, és csak annyit akarok mondani, hogy ti a kartok, aki, aki Házosok, ugye ti kartok házas lenni a gyereknevelés után is, ugye? Igen. Jó, igen, igen. Szóval so, akkor a gyerek hamar kell tudni, két évesen, másfél évesen, hogy van itt egy kapcsolat, ami fontosabb, a kapcsolatom az anyukámmal. Van itt egy kapcsolat, ami fontosabb, és ez a, az a férj feleség kapcsolat. Talán első hallat. A halatáson, halatás halásra, az, az úgy hangzik, mintha kicsit félre rakjuk gyereket, vagy kicsit utasítjuk őt. De higgyetek el, ha a férfi kapcsolat erős, a gyerek tapasztal nagy biztonságot. Nem tudom, hogy én igazán én nőttem fel egy olyan, kapcs egy olyan házban, ahol a, tudtam, hogy a, a, az apukám, az anyukám nagyon szereték egymást, és, és nem, sor nem volt veszekedés, ne, és nem, vagy legalább előttünk. <gül> és a, nem volt kérdés a fejemben, hogy jaj, talán egyszer fog válni. De én sok, sok gyerekkel vagy nem gyerekkel felnőttel, felnőttel beszéltem, akik mondták, hogy az én házamban sok veszekedés volt, én állandóan féltem, hogy válás lesz, és mindig gondoltam, hogy ez én, én miattam volt. Tudod, én féltem, hogy én, én, én a probléma. Ez, ez, ez tipikus. És azért az itt fontos, hogy a férfeliség kapcsolat, a házassági kapcsolat fontosabb legyen annál, mint a kapcsolat, ami, ami az egyik szülőnek van a gyerekkel. Jó? Értitek? Miről, miről lesz szó? Mert valóban ti akartok egy gyümölcsöző házasságban élni, 30 év múlva, ugye? És szerintem azért látunk um, sok vállás, kb. amikor a gyerekek tinédzserek vannak. Tudod, a szülők rájönnek, hogy, ja, nagyjából önálló a gyerek, nem tudom, ki ez a pasi itt a, a lakásomban, vagy nem tudom, ki ez a nő, aki állandóan, nem tudom, idegesít engem. Szerintem jobb, boldogabb mindenki, hogy vége lenne. De ez, az, az nem igaz, az hazugság kartok maradni együtt. Akartok, hogy a házasság az egy, az egy életadó kapcsolat. Legyen az a kapcsolat fontosabb, mint a kapcsolatod a gyerekednél. És az egy, mi, mi döntöttünk, hogy mi, mi nem, nem fogunk ilyen közös ágyat csinálni. Én, én ismerem családok és is. Itt van a családi ágy, gyere, babák, itt, itt van valahol Csak vigyázzatok, hogy ne... Uh, Fekügyjetek rajta, um, mert mi, mi nem akartunk, hogy, hogy egy gyerek legyen köztünk. És um, én nagyon szeretem, uh, tudod, Merindát, uh, kicsit ülelgetni, csókolózni ott a gyerekek előtt. Mindig mondják, hogy jaj, és de, de mindig, tudod, ölelem a feleségemet a, a, a konyhában egy kettő, három, öt másodperc múlva lesz itt vala, valami tudod, lesz valaki itt. Ott akarnak lenni. Érted? És örülnek, hogy szeretjünk egymást. És mindig, tudod, félreteszem, fél nem? Az, az én feleségem. Ez nagyon fontos. Az egyik gyerek egyszer mondott valami tisztetlen, tiszteletlen dolog a feleségemről. Vagy, vagy rá. Szerintem neked mondod, És mondott, hogy figyelj! Á, gyere! És mondtam, hogy figyelj, amit mondtad, az tiszteletem volt. Azt tudtad? Igen, tudtam. És mondta, kinek mondtad? Igen, az anyukádnak, de kinek? A feleségemnek mondtad ezt. Bajban vagy. És... És persze, ő csak nyolc csak éves volt, a, akkor szerintem nem fogta föl, de én mondtam, hogy fél, értsünk meg, nem mond ilyet az én feleségemnek, az én feleségemről, és majd egyszer, mikor feleséged lesz, akkor én nem mondom semmit róla. Tudod, én nem, nem, nem beszélek róla, vagy neki tiszteletlenül. tiszteletlenül róla. Mert ez a kapcsolat, fiam fontosabb, fontosabb. És talán, talán itt öltözök és mondani, hogy á, nem tudom, ez kicsit idegen, mert a gyerekem szükségem van rá. A, a, a gyereked szüksége van egy, egy, egy anyára és apára. Szüksége van, hogy, hogy ez a kapcsolat erős legyen. Szóval az első két. Évben szolgász, rabszolga vagy, életben tartozt. De szerintem itt van öt alapelv, ami, ami adott uh, útbeigazítást út nekünk, az segített nekünk uh, alap, alapítani egy olyan családot, uh, amiben mi is akarunk részt venni. Mert, mert az is a cél. Mi, mi akarunk élvezni a gyerekeinket. Most, később is, és főleg, amikor felnőttek. Mi akarunk barátok lenni velünk. De kb. másfél évesen ti fogtok fölébredni, és az az a drága kicsim, ó, az a kis baba, aki eddig csak evet, kakált és aludt, ő fog téged rugni, ugye? Vagy előled futni, gyere, gyere! Itt van anya, itt van apa, gyere, gyere! És, és kérdezve, hogy mi, mi, mi történt? Mindig szerette hozzám jönni, és most nem. Valami történt. És talán fogtok kérdezni, hogy um, mi a gond, mi a baj ezzel a gyerekkel? Van-e jó kifézés? What, what's gotten into him? Történt, mi bújt belé? Mi bújt beli. A következő... Következő előadáson, remélem, hogy egy jó választ fogom adni ennek a kérdésnek, jó? Uh, amit fogunk most csinálni, és szeretnék, én tudom, hogy nem mindenki ismer mindenkit, én szeretnék adni egy uh, 5-10 percet, talán egy olyan, mondjuk házaspárat, vagy egy másik embert, nem tudom, csak bemutatkozni. És uh, arra célja is, hogy, hogy mutat, mutassatok bele a családokat, hogy egy gyerekem van igazán csak várunk, vagy még nincs, vagy négy gyerekünk van, stb. nem tudom. Uh, Bemutatok, nem. Mutas, must, mutassatok be egymásra, és uh, lesz egy uh, lesz idő arra, meg, meg pogácsát uh, enni, meg ott van kávé, uh, ugye kávé, uh, meg, meg szörp, és um, az egész megismerkedés, meg kb. szünet, ez kb. húsz perc lesz, jó? De szeretnék, hogy, uh, hogy nem, nem csak itt ülünk idegenül, de hogy egy, egymást uh, megismerhetünk, és, uh, mert, mert hiszek, hogy, hogy uh, nem, nem mindenki itt lakik tatabányán, ugye? De, de uh, barátok lehetünk, ugye? Szomszédok vagyunk. Jó? És a uh, So, szóval, tessék.